Можна його спитати, чому б не зараз? Ізедор спинився на стесті. Його погідний настрій перемінився на розпач. Таке з ним бувало не раз. Здавалося, дві дуже сили змагаються за право володіти його тілом. Одна радісна й молода, інша смутна й змучена. Як у тому вірші, що так йому подобався. З журбою радість обнялася. В льозах і жемчугах мій сміх. Сонце розганяло туман. Обриси дерев, кущів, гори Ставали щораз виразнішими. Світ відновлював втрачені барви. Фіолетові, вишневі, золотисті, Сповнені королівської урочистости І самодостатності. Неможливо було не схилитися Перед цією красою, Яку незабаром спалить холод. Весна перероджується в літо, Літо в осінь, а осінь спалює саму себе, чинить самогубство. Вона не може просто так заснути, зіткнувшись із мертвою зимою. Їй потрібні вітри, дощі, раптовий холод. Одного ранку бачиш, її вже нема. Білий покрівець на землі і стурбоване вороння на деревах. Мої почуття схожі на осінь, думає Ізидор, такі ж гарні, такі сумні. Мені ніколи не загрожувала сірість буденного існування, вона сама від мене відсахувалась. Я хотів би бути щасливим, як мої батьки, такі собі Філемон і Бавкіда, занурені у вічний, буколічний сон. Але земля не розступилася, щоб дати мені місце, і я потягнув у безвісті із собою Настуню, котра теж могла би жити спокійно в селі, що його вважали щасливим у Бога бо там ніколи не проливалася кров у битві, лише часом моровиця косила старого і малого. Я не став героєм, а втікачем, як у пісенці Міньйони. І що б ми робили у справжньому Парижі, а не у витворі нашої уяви? Не може бути, щоб там не знайшлося місця. Якась кімнатка під дахом, або ще краще у старенькому будиночку, що в грузу землю, з товстелезними стінами, з вікном у садочок, Звідкиди не запах жасмину, зигар, що тихо цокає, Книжки, свічка на столі, Тепла пічка, Двері, в які ніколи не постукає Лиха звістка. Заховатися цілком Від ворожого світу, який нам не перемогти, Уникнути зарази фальшу, Хижатства, заздрости, Заволодіти мудрістю, Не радився людського поступу, А задля власної душі. Кожен мусить випликати в тиші власну зрілість, щоб не стати дрібним червивим яблуком. падалицею. Слава й достатку сягнути легше і швидше. Але Настун'я не хоче цього від тебе. Ти дивився на повних панянок, що проходжувалися бруком, але очі їхні не бачили твого серця. Лиш не надто модно одіж сина сільського священника. Якби не було Настун'я, може ти й запалився бажанням завоювати одну з тих пещених м'якеньких ручок, оздоблених делікатними золотими пестениками. Буває іноді ловиш себе на думці, що знаєш людину, яка стрілася тобі на вулиці. Знаєш, куди вона йде, бачиш шлях її по житті аж до смерти. А все тому, що стрівся не з людиною, а машиною в живім тілі, яку ще вколисті завели ключиком, і от вона собі ходить серед інших, каже, що це її доля, а майстра, який зробив її, називає Богом. Серед тих ляльок машин є адвокати і крамарі, панни з посогом і панни без посогу, злодії, жовніри і навіть священники. Замість того, щоб плекати у собі душу, вони полишають її як непотріб, боячись, щоб хтось не розпізнав їхню окремішність і не подивився скоса. Дивно. А що ж би сталося? Хіба то велика втрата не бути прийнятим до товариства у пирів та відьом? Що вони заподіють тому, хто обведе себе святим колом любови? Хіба що не дозволять сісти поряд себе за столом? А ще злиби ви. Дивно, спинився Ізидор, чому воно ну, мені досі болить? Я ж у притулку. І у вухо Йому знову зашепотіла циганка. «Є такий край, синку, де можна забути про гори й біду. Ти його знайдеш скоро».